Ja, hejsan. Det här var Kent från Nacka- som står på en i Kungsängen. Här är det svenskt för var bara... sköta sig om de har spelat dansband på andra sidan- och det har varit... hållit på nu sedan klockan tolv- med tolvkanslag. Och igår var det väldigt ett för intressant- program för omväxten stod på eh, fjällarordnet- när Gunnar läste någon eh, bok. Men jag lyssnade över iPhone över nätet. Alltså. Det var så ut täckning- Ingenting fungerade på några stationer, vare sig det CP1 eller 88, Så jag hörde vad hälsa. Men det var ju faktiskt det var ju intressant eh, omveckningsskull. Ja. Må så gott så kan vi uppmärksamma att vi har nu haft en hel sommar full med svensk spelmansmusik. Och nu, den 31 augusti, så är det stora spelmansstämman på. Skansen. Den borde ni ju faktiskt uppmärksamma någon gång att vi har en svensk kultur att inte många massa jävla dementa efterdrivna hårdrockare och genölar. NVH kanske.